Встановивши довічність того звання. Цей привілей, встановлений у воронцю на землі Московській, згодом мав завдати чимало клопоту королям, бо після Замойського та Жолківського не було в цім уряді мужів значних, хоч жорстоких та бутних і не бракувало. Рідність Детьманська не давала місця в сенаті, але військо тепер вимкнуло з під руки короля, якому лишалося. Посполити рушення, що скликалося лише з одгодою сейму. Оприч того, довічні звання гетьманського ставила такого чоловіка навіть вище за короля. Бо й того могли здетронізувати. Гетьмана ж великого ніколи. А достойник, якого не можна здеградувати, опиняється поза впливами, отже стає понад законом. Беззаконністю відзначався вже старий конець польський, по Живився не як хробак яблуками, та на тому кінчалися всі його таланти, брутальність і беззаконність, тощо не здібності. А Вишневецький увійшов до історії завдяки Хмельницькому. Його ім'я розславила перелякана шляхта, що захоплювалася кровожерністю Вишневецького. Та ніхто не міг сказати, чим же прославився, окрім жорстокості, цей чоловічок марний, з мізерною постатю, дрібним обличчям, з маленькими хижими, немов позиченими очицями. Найліпше відзначався під чужою командою. Малі здібності, малі задуми, тільки жорстокість велика, ката ницісті нікчемність. Жодної промови в синаті гідної уваги. Сама патетика, пуста пиха й марнослав'я безмеж. Не засвітило розумом у тих місцях, Виграсував колись багато літ пан Станіслав Конець-Польський ні Потоцький, ні Вишневецький. Потоцький розділив своє військо на три частини, мов би, для того, щоб полегшити мені його розгром. Вишневецький, маючи свого дворового, добре навченого і озброєного до зубів війська, двічі більше, ніж було в мене на жовтих водах. Дуже довго збирався йти на поміч коронному гетьману. А коли скинувся, то побачив, що всі дуби човни на Дніпрі попалені, а береги обсажені козацтвом аж до Києва. Тож не з помічі до Потоцького тепер біг найясніший князь український, а впікав із своїх лубен до трубіжу лісами й болотами поза Чернігів і переправився через Дніпро аж за Любечем під Брагином, щоб устигнути, бодай, до своїх волинських маєтностей. Як набулося... Так і збулося. Вже відкрилося мені, що тепер в нівець обернув всю їхню таку, здавалося б, могущу сиву. Щоразу, коли вів народ на битву, в серці моїм народжувалося велике почуття, щось незмірно високий і безмежний, як небо, як світ, як саме життя. Так було під Корсенем. Криваність зібрав сили вже й понад десять тисяч. Орда Тугайбея тепер не пхалась, як на жовтих водах манівцями, а тислася до козацтва, боючись пропустити багато здобич. Я скликав раду в суботу не в таборі, не в гетьманському наметі, а на пасіці, знайденій метким моїм димком. Мов би цілий вічність не бачив своїх побратимів знатних, і тепер не міг би сліз дивитись на них. Ей, гетьманська сльоза. Яка ж вона пекуча, гірка й пірка, та яка ж і солодка вже в захваті й просвітленості? Не було в ній ні кривавості, ні пекельного чаду, ні диявольського курва. Була то человеческая слеза, мужня, чистая и скупа. Эй, братки, товариство! Вот Максим Кривонис, что в корейших кармазинах, красивый, как черт, сухий телом, широким, а а великие темные очі под густыми бровами так и палают розумом. А Федер Вишняк был у и разважливости, Чоловік, мов, скелі непорушний. Хоч цілий світ можеш на нього перти. Він витримає, вистоїть. Навіть з того світу вернеться і скаже, ми не відступали, гетьмани. Гамеликуватий не чай. Споглядає на мене лихим своїм оком сірім. Хоча знає, що я люблю його, а він любить мене. І куди з нам дітися один від одного? Ганжа. Висвідчує не самовитими своїми очима. Знудігований без самоборства, на який готов виступити хоча й з всіма дияволами, Іван Богун, наставляє свою вперто розумну голову, запізнився під жовті води, ввів до мене донців-побратимів своїх, в чистоті душі своєї вважаючи, що волі нам здобувати мають усі сприязнені. Ой, Іване, ой, богуне, волю кожен має здобувати собі сам. Інакше, навіщо ж було Всевишньому розділяти людей на племена й народи, даючи кожному свій звичай, свій норов і фортуну теж свою. Бурляй жде своїх бур, суходів для нього надто спокійний. Йому радше б море. Та буде тобі ще й море кіндрати. Май терпіння, підніметься ще така хвиля супротивна, що й, ну, як поводить хитрим своїм оком розумним. Може, згадує, як спали з ним на одній повстині в Стамбулі, коли опинився серед невольників капудан Паші, подарований йому анатолійським пашою, який ще не прибув до столиці і привіз бранцю, узятих ним при подавленні чергової джелялі, повстання голоти. Безнадійного і зухвалого!